Călătoria lui Calotant în cea de-a șaptea lume Scenariu de Sanda și Vasile Socoliup După un bas țigănesc italian Calotant! Hei! Băiete! Da! Ce s-a întâmplat bunicuțule? Nimic. Mă și eu de tine. Te uiți în sus mereu, te uiți de parcă aștepta să scadă cadă în cap para mălăiață. Ba, nu de-aia mă uit, bunicuțule. Păi, atunci ce vezi? Îmi spui și mie. Am aflat că în afară de lumea noastră mai există altele până la șapte. Păi și... Crezi că le vezi tu de aici, de pe pământ? Nu, dar aș vrea să călătoresc și prin alte locuri. hal, de când ești, ai tot mers cu șatra noastră pe tebirude, unde? Ai văzut tot felul de beleaguri, cât mai aspre, cât mai prietenoase, și mai străbate și alte ținuturi, când să ajungi la fel de bătrân ca mine. Băi, ia ți zi -mi și mie. Ce-ți trebuie și alte lumi? Uite că trebuie Când voi ajunge la capătul lumii acesteia Nu voi fi nevoit să mă întorc Partea proastă e că Nu știu cum să mă cățăr până în lumea următoare Care se zice Este deasupra ăsteia în care trăim noi Băi, calodanți. Nimeni nu se poate duce în lumile astea Pentru că sunt despărțite de pământ Prin bolțile și. Bolțile sunt mai tari ca piatra. Știi că, când bunul Dumnezeu s-a supărat pe țigani și a izgurit din țara lor, e tot atunci am îndepărtat și cerul de pământ. Dar păsările în zbor n-ar putea trece în celelalte luni. O păsăre care ar urcat de sus și ar frânge aripile de bolta cerului. Fi sigur de asta. Doamne, Doamne, am atâtea întrebări de pus și nu e nimeni în toată șatra noastră să-mi răspundă. Toți au alte treburi. Piranda, mama mea, își pierde vremea cu ghicitul în palmă și cu băutul cafelelor. Ziganii vârstnici râd de mine că sunt prea curios. Bine, bine, oficerul tare înalt, dar munții nu ating oare bolțile cu culmile lor? Dacă mă urc pe muntele cel mai înalt, ajung sigur în luna următoare. Trebuie să văd ce e pe acolo. M-am hotărât. Nu mai spun nimănui ce am de gând ca să nu-și bată joc de mine ăștia bătrâni. de hăt în nori, iar eu am ajuns atât de aproape de boltă, că o pot atinge cu mână. Ia! Ha! Nu încă, dar nici mult nu mai este. Ah, oh, nici nu se vede prea bine prin ceața asta deasă, ferească Sfântul să cadă în prăpastie. Uh, mai bine mă odihnesc până se ridică ceața. Pe urmă, văd eu în ce parte o să pot apuca. foarte bine pe stânca goală, acum văd ca în palmă... Ha, auleu, urât e pe aici... Pietre, tufișuri... O pustietate groaznică... Naiba m-a pus? Ia uite un copac... Ăsta <laughs> chiar că ajunge în cer... Încerc să mă cațăr în el... o reuși? Bine... Nu? Iarăși bine... Of, of. de când urc și tot n-ajung, nu culiță, copacul e atât de înalt, că nici nu-i zăresc vârful. Aaa, au alică. Nu văd bine? Ba văd! Drept lângă nasul meu e un pantof scâlciat. Atârnă în aer sau ce? Nu atârnă, e încălțarea unuia de pe aici din copac. Sau mi pierd mințile? Din pantof este un picior de bărbat. Un picior negricios și cam murdar. Ha, Ai e tare! iete te Un țigan stă așa ca la el acasă, numai că e suspendat în aer. E pantoful lui! Se-a luat mult timp ca să ajungi până aici. Eram gata, gata să cred că nu o să mai vii calodant. Ce zici, omule? Mă cunoști de undeva? Sigur! M-ai auzit că te așteptam? Ia auzi! Păi, de ce? Vreau să te ajut să vizitezi lumea de deasupra lumii tale. Dar de ce să mă ajuți? Ca nu cumva să cazi și să ți rup gâtul, Calodan. <laughs> Din păcate eu sunt îngerul tău păzitor. Hai că mai lăsa cu gura căscată. <laughs> tu ești <laughs> Aha. Îngerul tău păzitor. Bine, bine. Și unde-ți sunt aripile? E noi, cei care suntem îngerii țiganilor, nu purtăm aripile pe spate ca îngerii obișnuiți. Aripile noastre sunt la picioare. Eu... Oh, Crezi că pantoful meu e unul normal? <laughs> Ei bine, nu. E scâlciat, recunosc, dar e fermecat. Mă poate duce într-o clipită oriunde doresc, fie pe pământ, fie în ceruri. Eee, mm. ce bine mi-ar prinde și mie un așa pantof. Mmm, țin împrumut. Când ajungi în lumea de deasupra, ți-l scoți din picior și mi-l arunci înapoi. promit Promit, deși e lăbărțat și cam urdar. E. Sper să nu-mi cadă din picior înainte de a ajunge unde trebuie. Vezi că n-am glumit să-mi-l trimiți înapoi că fără el nu pot munci. Nu uita, îl arunci spre mine de îndată ce ai terminat de urcat. Pantof de înger păzitor, nu glum. Cum l-am pus în picior, cum am început să urc, și-am urcat, și-am urcat, de era să-mi pierd suflarea. Până la urmă, am ajuns eu undeva, dar nu știu unde. Din toate părțile vin spre mine, țigani, o grămadă de puradei negricioși, cu ochi scânteitori și părul în Trebuie să arunc pantoful îngerului. Ăștia mici au crezut că le dau lor pantoful, dar scâlciatul a dispărut de parcă ar fi fost însuflețit. Bine ai venit, străinule. Bunicuțule, tu vorbești limba mea? Mm -hmm. E bine. Puradeii n-au scos nicio vorbă pe înțelegerea mea. E, băiete, eu vorbesc multe limbi, la fel de multe ca numărul anilor mei. Da? Mm -hmm. Dar câți ani ai? 99. Ah. Și vorbesc 99 de limbi. O sută, cu toate, sunt limbile cunoscute din cele șapte lumi existente. Da? Da. La ce limbă ți-a rămas necunoscută până acum, bunicule? Limba păsărilor, fiule, e cea mai frumoasă și cea mai grea dintre toate. Când voi împlini un secol de viață, voi ști și limba zburătoarelor. Dar tu? spunem, de unde vii? Eu vin de pe pământ, din lumea care se găsește sub bolta cerească. De la naștere până acum am străbătut cu șatra mea toate ținuturile și am fost curios să văd cum este și în alte lumi. În alte lumi, vă să zică. Da, da, în lumile pe care țiganii mei nu le-au văzut niciodată. Ei, e bună curiozitatea, da? E și asta o cale spre obținerea cunoașterii. Păi dacă ai ajuns pe aici... Încearcă să înveți câte ceva Sigur, cred că tu ești ființa care mă poate învăța multe lucruri, bunicuțule Aș putea rămâne o vreme pe lângă tine? Mm. Nu, nu te teme, o să muncesc, nu voi mânca degeaba v -v Văd că ți se termină lemnele de foc din grămada de lângă peretele casei Vrei să mă duc să adun lemne? Mm. Da, foarte bine Bine Înainte de asta trebuie să înveți limbajul copacilor Cum? Copacii vorbesc? Sigur, numai că limba lor este tăcută și oamenii nu o pot auzi Aha. Copacii care vorbesc sunt vii, iar cei care tac sunt morți Și noi avem dreptul să îi tăiem numai pe aceștia Iată toporul ăsta Hai cu mine în pădure și eu voi vorbi cu arborii. Îi vei tăia numai pe aceia care n să-mi răspundă. Bine. Hai, bunicule. sunt tare mândru pentru că am învățat de la tine atâtea și atâtea lucruri pe care nu le pot număra Calodant, ai stat aici destul de mult Eu voi împrini curând 100 de ani și cred că tu trebuie să te întorci la tine acasă Bunicuțule, n-aș vrea deloc să mă întorc N-ai putea să-mi dai un alt sfat? Aș dori să cunosc toate cele șapte lumi Cum pot eu să ajung în lumile de deasupra? Eu nu-ți pot da decât un singur sfat Te rog Care nu știu dacă ți va fi de mare folos Du-te în cealaltă parte a pădurii, Vei ajunge la o poiană Așează-te și așteaptă Vei vedea că acolo este un fel de deșert iar trecători nu sunt sau sunt foarte rari. Dacă se întâmplă totuși să apară cineva, acela va ști să te îndrume, îți va spune cum poți să ajungi în celelalte lumi. De trei zile stau și aștept și nu a trecut nici picior de ființă prin locurile astea. Sunt mort de foame și de sete și nu cred că am puterea să mă duc înapoi la bunicuțul de 100 de ani. Mai bine mor decât să mă întorc. O să dorm și în noaptea asta în iarbă și mâine o mai vedea. Trezește-te, Calodant. Trezește-te odată! Oh, Văleu, ce s-a întâmplat? Cine pe la mine? Eu, Calodant. Tu, bătrâne, ce înalt ești? Mamă măiculiță, ești îmbrăcat din cap până în picioare în alb? Ai o barbă mare, tot albă? Nu se poate. Te pomenești că ești chiar Bunul Dumnezeu. Cam așa ceva. Nu am curajul să te privezi, Doamne. Păcătosul de mine... Nu? Foarte bine, ne trebuie. Vai, vai... te ai pus în minte să vizitezi toate lumile create de mine, da? Da, da, doamne mm, Dar prin creierul tău sec N-a trecut gândă că eu am despărțit lumile Tocmai avem piedica să îmblați de colo-colo Iartă-mă, doamne Curiozitatea e o mare pacoste Este ca un fel de sete nestinsă Când un om nu vrea să moară de sete Sapă o fântână în pământ O sapă și cu mâinile goale dacă nu are unelte mm. Bine zici, Calodant. Voi oamenii sunteți foarte curioși, dar aveți dreptate. Cine nu cere nimic, nu învață nimic. Cine nu caută, nu găsește. Așa. Tu ai cerut și ai căutat. Nu m-ai supărat, așa că te voi ajuta. Fii atent la ce-o să -ți spun și vezi dacă-ți convine. Da. Da, Doamne, fac orice îmi spui tu. Îți dau voie să cutreier toate cele șapte lumi, dar nu o să ridic un deget ca să te ajut să te întorci în lumea ta. Vei fi nevoit să te descurci singur. Ce spui? Vreau, Doamne, vreau să văd toate lumile create de tine. Atunci, ai grijă. Când voi ridica mâna spre tine, te voi nu numai decât până în a treia lume, de acolo între a patra și tot așa. Nu o să ne mai întâlnim niciodată în această viață a ta. Întâlnesc cine știe ce minuni pomenite prin lumile tale, Doamne. Când colo, toate cam seamănă. În cea de-a treia lume, erau mai puțini oameni decât într-a doua. În cea de-a patra, mai nimic interesant și ființe mai puține. Și tot așa până când am atins pământul celei de-a șaptea lumi. Te pomenești că pe cât e mai sus lumea, pe atât e mai golașă. Ce să vezi pe aici? Munci cu păduri dese și stângi golași. Iar oameni, ioc. Ia uite! Stoluri de păsări de toate mărimile și culorile. În lumile de dedesubt nu erau atâtea păsări. Nici insectele astea enervante care mă ciupesc de zor. Au! Da! Ia uite! Sunt nori întregi de muște să le zic. Orfină cu custe. Sunt un soi rău în orice caz Iar căldura de aici E groaznică Păi doamne Cine ar avea chef să trăiască în cea de-a șaptea lume? Dar cum să mă întorc în lumea mea? De aici nu mai am ce face Ia uite acum Plouă Măcar nu mă mai pișcă insectele alea purisite ah! Ah! Picăturile de ploaie sunt calde ah! Dar ce zic eu calde? Sunt fierbinți Vai, o să mă opăresc Mă duc să mă bag sub copacul acela înfrunzit. Mă duc, mă duc! Oh. Oh. Am scăpat! Mai bine mă cacări printre crengi. Așa. <gânde> mă adăpostesc între frunze. Că nu e de glumit cu ploia fierbinte. Ia. Ia uite! Sărăcuții puișori! Stau un cuib ușor să fie opăriți de vi. Nu, nu, nu, nu vă las! Nu vă las puișorilor, stați că vin! Vă acopăr eu cu cămașa, am stați! Așa! Așa, gata, gata... Uf. Uf. Era să ațipesc în frunzișul des. Gata, ploaia s-a oprit. Să-mi iau cămașa de pe cuib și să mă dau jos din copac. Ah, mm. Dacă mă lași tu, pasăre neagră, mm. ce cu tine? Tinere, mi-ai salvat puișorii. Îți mulțumesc din suflet. Ia uite, vorbești cu glas omenesc? Te cred? Eu sunt regele păsărilor. Aha. Iar tu te afli, dacă nu știai, în regatul păsărilor. Asta este cea de-a șaptea lume, cea mai apropiată de soare. Ah, acum înțeleg. De-aia ploaia este ca o apă în clocot. De-aia. Dar tu ai fost lângă copilașii mei și e scăpat de moarte. Așa că vreau să te răsplătesc. Bine. spune dacă știi cum pot ajunge în lumile de mai jos. Mm. Regatul tău nu-mi place cât nu de puțin. Mm, din păcate, eu nu te pot duce în lumile de dedesubt. Însă ți-l dau pe balaurul Sarcanio. Ah. <laughs> Unul dintre supușii mei, el o să zboare cu tine unde vei vrea. Nu, nu, nu în balaur. Mie mi-e frică de balauri. Deși n-am văzut încă niciunul în carne și oase. Fii serios, Sarcanio. O să te ajute. Mai întâi smulge o pană din coada mea. O să-ți fie de folos. Și acum, hai, coboară din copac să mergem la Sarcanio. Mai merge mult regi al păsărilor. Nu, am și ajuns la muntre de sare. În grota asta și face veacul balaurul. Nu. No. Hai, apropie-te nu. de gura peșterii și strigă-l pe nume. Nu, nu, nu pot. Mi-e frică. N-ai niciun motiv. Când îi vei arăta pana smulță din coada mea, va deveni foarte ascultător. Fii atent la ce-ți Da. Când apare balaurul, arată-i pana... Așa. Du-te cu el în pădure și spune-i să vâneze cât mai multe fiară Da. Tu le jupoi, le curăți bine și sărezi toată carnea, că sare ai destul pe muntele ăsta. Da, da, dar pentru ce-mi trebuie carnea? O să faci din lemnele din pădure două butoaie mari. Într-unul vei pune carnea sărată, în celălalt apă. M înțeles, Când -ai. ai terminat cu treburile astea, legi butoaiele cu niște curmee pe care o să le împletești ca să țină atâta greutate și le pui pe spinarea lui Sarcanio. Pe urmă, e simplu, te casări și tu pe spinarea lui Sarcanio și el te va duce în lumile de dedesubt. Din vreme în vreme, o să-l hrănești cu carnea sărată și o să-i dai apă curată de băut. O, parcă nu-mi vine să cred că o să mă pot întoarce în lumea mea. He, he, o să dureze o vreme, dar o să te întorci. Dacă se întâmplă ca sarcanii o să nu te asculte, lovește ușor cu pana mea sau nu mai flutură eu pe la nas. Eu plec acum, că mor puișorii de foame. Descurcă-te! Mulțumesc! Mulțumesc, regele al păsărilor! Regele păsărilor a dispărut din două bătăi de aripi. N-am de ales. Trebuie să-l stric pe Balaur, că altfel rămân pe aici, Doamne ferește. Sarcanio! Sarcanio! <gri> Cine îmi tulbure odihna? Cine ce vrea de la mine? Tu? Vedeți pana asta, Sarcanio? O văd și mă supă. Sunt sluga ta. Calodant mă numesc. O să fac tot ce-mi spui, calodant. Poruncește. Sarcanio, avem provizii. Am făcut și butoaiele, le-am umplut cum m-a învățat regele păsărilor. Acum trebuie să plecăm spre lumea mea. Nu, nu, nu, nu, nu vreau. E un drum tare lung. Sarcanio, pana, o vezi? Bine, bine. O să mergem unde dorești. Nu o să fie ușor deloc. Ești un leneș, Sarcanio. Pentru un balaur zburător ca tine, nimic nu poate fi prea greu. Ca să coborâm tot mai jos, dintr-o lume într-alta, trebuie să găsim de fiecare dată câte o spărtură făcută în bolta cerească de vreun munte foarte, foarte înalt. Altfel nu o să putem trece. Oho oh, vom găsi, sarcanio! Nu o să ne dăm noi bătuți, orice ar fi! și ajungem, Sarcaniu, drăguțule, Mai e sete! Ce să-ți fac dacă ai fost acum și ai înghițit toate hălcile de carne și ai băut toată apa înainte de vreme? Am băut și am mâncat cât mi-a trebuit! Altfel, puterea mea se topea ca un fum! Oh, foame! Mi-e sete! Mi-e foame! Coboară, coboară, Sarcaniu! Hai, hai! Sunt fericit! Am ajuns! Am ajuns! Am ajuns! Uite te jos! Uite -te! Mă uit degeaba, Calodant! <laughs> De la polele acestui munte am început eu urcușul spre celelalte luni. Mare brânză! Mai bine nu veneai la noi! Ține-te bine! Ține-te bine! <laughs> Coborând! Întrăbește pentru tine. Tu ești acasă acum, dar eu sunt foarte, foarte departe de grota mea, din muntele de sare. Ei, și poți face calea-ntoarsă numai decât. Eu îți dau voie. Ia, auzi, ia. Crezi că e floricică la ureche? Pentru tine, da. Ai aripi, ai forță, cunoști drumul. Dăm d carne pentru călătoria înapoi. Dăm. Am nevoie de multă carne. Ei, asta e o problemă. Știi, Sarcanio? În lumea mea nu sunt atâtea fiare sălbatice ca în pădurile din acelea din care vii tu. Animalele sunt ale ciobanilor avuți, iar noi, țiganii, suntem săraci. Dar nu mă interesează! Ia animalele ciobanilor și dă-mi! De câte ori se întâmplă ca unul din neamul meu să ia unui gospodar un miel sau o capră, omul cheamă gărzile! Eu nu știu ce fac gărzile și nici nu-mi pasă. Eu vreau... Mi-e imposibil să-ți explic, dar n-am de unde luat atâtea animale ca să le tai pentru tine. Dar eu trebuie să mănânc! Mi-e o foame de a-și mânca o turmă întreagă de ori. Uite, Sarcanio, m-am gândit. Urcă un pic pe muntele ăsta și ai să găsești o grotă mare și frumoasă. Du-te acolo și așteaptă-mă. Între timp, eu o să caut să-ți fac gros de carne, bine? Dar nu vreau să rămân singur. Nu-mi place lumea asta ta. Mă duc să mi caut ceva de mâncare. Mamă, baba să stai în grotă și să nu ieși de acolo ca să sperii oamenii. Ba, mă duc cu mâncare. Sarcanie, o pana. Uite pana. Să nu mă enervez că strago, mamă de bătaie, de n-să o uiți ușor. Bine, bine. Ia, uite. O să te aștept. Atra mea printre ai mei Toți mă iubesc Toți au ascultat cu răsuflarea tăiată Povestirile din călătoria Prin cele șapte lumi Le-am mai înflorit și eu un pic Dar oricum Aventurile mele n-au fost deloc obișnuite De Sarcaniu Nu le-am zis nicio vorbă Și ei cred că M-am întors datorită de mele Chiar așa Balaurul o fi murit de foame de două săptămâni încoace. Eh, tot nu aveam de unde i aduce carnea după pofta lui. Şatra a sărbătorit întoarcerea mea, toți am benchetuit până n-a mai rămas niciun oscior de rost și nicio o de pâine. De acum o să strângem cureaua. Ce să Ce faci, calodon? Vorbesc singur? Oh, oh, Bunicuțele! Când revii dintr-o călătorie prin cele șapte lumi. Se întâmplă să-ți pui singur întrebări și tot tu să-ți răspunzi. Dar fii pe pace, nu mi-am pierdut mințile. E, cred că o cred. Te-am văzut îndepărtându-te de șatră și-am și-o după tine. Auzi, ai grijă pe muntele de alături și-a făcut să un monstru îngrozitor. Bagă de seamă, nu cumva să-i ca și tu pradă. Un monstru? Da, da. Un monstru. Nimeni nu l-a zărit, dar oamenii vorbesc că se noaptea din grota lui, atacă stânele, fură oi, capre, vaci. Barul de mult a răpit și câțiva copilași. Copii? Ei, nu. Asta e prea de tot. Ce cruzime din partea lui. Ha! Din partea cui? A lui da, monstrului necunoscut Da, da. Vezi, te să nu pună gafjea și pe tine Sarcanio, Sarcanio, ieși din grotă, nenorocicule Hai, hai, hai, ieși odată hai. Bine, bine, ies Galodant. să știi că nu-mi place să mă trezez de dimineață. Nu, no, nu, no, desigur, domnul Balaur iese numai penserate, atacă vitele oamenilor. În deja ta mi se lipea burta de șirea spinării. Ce, trebuia să mor de foame? Nu, nu, nu chiar, dar acum cicărăpești și copii, Sarcanio. Ai nebunit? Vezi pana regelui păsărilor din cea de-a șaptea lume? O văd Vrei să-ți trag o mamă de bătaie cu pana asta? Nu, nu, te rog N-am făcut nimic rău Ai mâncat copiii oamenilor Care copii? Copiii furacii de devorați de tine, nenorocitule <laughs> Cum să mănânc niște ființe așa drăgălașe? Eu o iubesc din suflet pe copilaj. Hai cu mine! Hai cu mine în grotă să-ți arăt! Hai! Hai. Au un loc de joacă de toată frumusețea! Hai! Hai, vino, călgar! Vino cu mine! Hai! Fugiți copii, să ne ascundem! A venit un om negricios în grotă! Stați, stați, stați, că nu vă fac niciun rău! Stați! Pleacă de aici, Liganule, lasă ne în pace! Dar vreau să vă eliberez din ghearele monstrului! Tu ești monstru, nu sarcania al nostru! Nu vrem să plecăm de aici. Sarcania se joacă toată ziua cu noi. Ne plimbă călare pe coada lui. Ne aduce tot ce cerem. cere, fructe, cartofi, apoi scoate foc pe năr și cartofii se cop. Ne construiește leagăne și jucării. Sarcaniul este un balaur de ispravă. Vrem să stăm cu el. Tu pleacă, pleacă, țiganule! Sunteți răi și nesuferiți! La bietele voastre, mame, v-ați gândit dar la tații care plâng, crezând că v-a mâncat monstru. Nu vă gândiți! Eu zic să le spui tu că noi suntem bine, sănătoși și gata. Părinții noștri nu vor niciodată să se joace cu noi. Ei au treaba. Ah, hai, gata, gata cu prostile. haideți să vă duc acasă. hai! Nici ei, nici eu. Nu vrem să iei de la mine. A, auzi, ia, ascultă, sarcanist. De ce i-ai răpit? Din pricine a singurătății, cu ei mă simt minunat. Te rog, fii bun cu mine. Nu suport să stau singur. Am nevoie să vorbesc și eu cu cineva, să mă joc să pe și tine eu. o să te trimit înapoi în numea ta. Ah! acum știu de unde pot face rost de carne din belșug. Ăștia sunt copiii răspățați ai unor ciobani foarte bogați. Copii, voi nu trebuie să mergeți la școală? Nu vrem, nu. La, școală. Nu vrem la școală! Nu vreți? Foarte bine! Deocamdată rămâneți cu sarcani. Nu mai plângeți copiii. Ei trăiesc. Sunt teferi și eu îi pot salva. Tu? Tu, țigane? Chiar eu. Dacă vă vreți și înapoi, trebuie să-mi dați toți cinci, că sunteți putreți de bogați, câte o turmă de oi sau câteva vaci grase, fiecare. Da. mintei să știți că nu îi pot scoate pe cei mici din ghearele balaurului care îi ține prizonier. Bine, bine. Oh. Bine, brunetule, dar nu cumva să ne minți. Să pleci cu turmele și să te faci nevăzut. Adune copiii și o să primești bună răsplată. Sarcanio! Sarcanio! Ești din grotă! Hai! Hai, vino -mi cu acei micuțule, vino -mi cu Vin, vin, vin, vin. Stai că vin. ce atâta grabă, Calodant. Ia uite ce ți-am adus. Cinci vaci grase și cinci oi. ucidele și eu o să ți le pregătesc pentru drum. A sosit timpul să pleci acasă la tine. Gata, hai. Dar eu nu mai vreau să plec de aici. Nu, nu vreau câtuși de puțin, caludant. Nu mă goni, lumea asta îmi place mai mult decât lumea mea Dar nu te înțeleg, Sarcaniu, tu nu ești făcut pentru lumea asta a oamenilor Ba da, ba da. Ai, o, ai o poftă de mâncare mult prea mare și nu există carne destulă pentru tine În plus, arăți așa de bine, încât oricine te vede, se îngrozește. Dar eu voi fi cu minte și la locul meu, caludant. Voi zbura undeva pe pământ departe, iar tu nici nu vei mai auzi de mine. Na, na, na, na nu-mi convine. Mă simt oarecum răspunzător de soarta ta. Tu o să faci iar fără de legi. O să mănânci vitele oamenilor sau cine știe nu. ce alte blestemății mai nescocești. Nu, nu, nu, ai milă de mine. Nu o să fac nimănui niciun rău. Te rog din suflet. Bine, bine, însă dacă mai aud ceva rău despre tine să știi că nu o să te ier. Uh, o să-ți las pentru început jumătate din animalele pe care le-am cerut ca plată pentru copiii de la tine din grotă Le poți mânca liniștit Ce faci cu restul vitelor? Mi le dai tot mie? Na, le țin pentru mine, le-am câștigat cinstit și mi se cuvin După ce îți termin proviziile, caută-ți un alt sălași prin lumea mare și ai grijă Nu-ți mai dam petec Acum a sosit momentul să te îmbugățești e, Așa cred Aș vrea eu, bunicuțule, dar cum? Pentru că ești curajos Mereu dornic de noutăți, de călătorii. Îți spun unde să te duci mm, Nu cred că mai vreau să plec, bunicuțule În șatra noastră e mai bine decât oriunde O fi dar te rog să fii atent Și că într-un regat din cealaltă parte a lumii Regele a pus să se construiască un pod mare peste un râu Lucrările au durat ani de zile și când podul a fost gata Fata regelui a vrut să treacă dincolo de râu în caleașca ei Bine și... Ce mă interesează pe mine podul și fata regelui? De ce m-aș duce eu până acolo? Nu te repezi, calodant! Păi, stai să-ți spun! Ei, zi. Când prințesa cu însoțitoarea ei ajunseseră cu trăsură la mijlocul podului, Așa. un monstru oribil, lung de vreo 5 metri, ieșit din apă și. Hai! o făcă pe prințesă și fugi cu ea. Un monstru, zici? Păi da, unul foarte urât care ci că s-ar fi oproșit de o vreme într-o grotă de sub marea acelui râu. Aha. Regele a promis aur mult și pe prințesă de soție, dacă vreun viteaz, o va scăpa din ghearele monstrului. Dar ce? Bă, în împărăția aia nu există voinici care să... Se zice că mulți au cercat să ajungă în grota monstrului Dar toți au dispărut fără urmă Dacă monstrul este Sarcaniu, cum cred eu se cheamă că n-am bătut de pomană drumul până în împărăția asta de la celălalt capăt al lumii. Sigur balaurul meu, el trebuie să fie. Am pana de la regele păsărilor și o să-l conving să-mi odea pe prințesă și pe cavalerii răpiți. Dar dacă nu el, m-am ars. Nu-mi vine să mă bag în luptă cu temiri Asta-mi trebuie mie acum... Mai bine să încerc marea cu degetul. Mă duc întâi la împărat. Ce nas ai tu, negriciosule? Devii în fața mea zdrențăroși și desculți. Nu te lua și măria ta după veșminte, domnule împărate. Am bătut cale lungă ca să ajung aici. Cred că sunt în stare... Să-ți eliberez fata din grota monstrului he, he, Nu mai spune Au căzut prada dihaniei Atăția cavaleri mândri din regatul meu Și tu crezi că vei face vreo ispravă Cu mâinile goale? cred doamne împărate Vreau să te rog, măria ta Să-mi împrumuți și mie un veșmânt de cavaler Și un cal bun Și pe urmă vei vedea Că îl voi dovedi pe balaurul de sub pod Prințesa e o nesuferită și o mofturoasă Mereu și nu stă de vorbă cu mine Cred că o să-i dau curând drumul Pentru că nu-mi dă niciun semn de prietenie În schimb, uh, cavalerii cei frumoși sunt simpatici Și le place să discutăm câte în lună și în soare Stau în grotă de bună voie yeah, yeah. <laughs> Eu te că mai apare un cavaler falnic Că un cal grozav numai bun pentru masa mea de azi. <laughs> o să fie distracție mare. Hei, Sarcanio! Ia ești tu la izeală, băiatule! Hă, cavalerul ăsta îmi cunoaște numele. Sarcanio! Din nou imediat afară! Ăsta e un cavaler ciudat. Are vocea lui Calodant. Dar nu e Calodant. N-are cum să fie ea. Hai, Mai balaure, te-ai prostit. N-au să fie aici. Hai, hai. Ești cumva. Calodant? <laughs> da, cine ai vrea să fiu, ha? Cine în afară de mine ar avea curaj să te caute și să-ți zică și pe nume? Da, sunt eu, Calodant. Ha? Uh, și ce vânt bun te-a adus, așa de frumos îmbrăcat și călare! Pe calul acesta nemaipomenit și gustos. Nu e treaba ta ce haine port, Sarcanio. Nici calul nu o să-mi-l mănânci, ai înțeles? te am spus să nu mai faci blestemății. Păi da, dar eu am zburat foarte departe de shatra ta, tocmai ca să nu mai auzi de mine. Da, eu tot am aflat ce faci. Eliberează imediat pe princesă și pe tinerii pe care ții în grotă. Hai, repede. Da, oricum le dădeam drumul. Princesa e nervantă și plângăcioasă, dar cavalerii stau de bună voie în sălașul meu <gântări> și le face plăcere să se lupte în joacă și să discute cu mine. Ha, hai, dă-le drumul numai decât tuturor și pe urmă discutăm noi doi pe legea mea, hai. Oh, oh vrenicule cavaler, salvatorule, oh, stai, stai, stai. dacă cap de monstru rid cu tine. ești liberă de azi înainte. Poți să te întorci, gata. Gata, gata, poți să te întorci la tatăl tău, împăratul, hai. Mulțumesc. mulțumesc din suflet. Da, da, vino, vino și tu la palat. Vreau să facem nunta cât mai repede. Ești tare frumoasă. Ești frumoasă foc, nu zic nu, hai. Atunci hai la palat. Iartă-mă, iartă-mă, numai puțin da. Dar eu nu sunt decât un... Da. Un țigan sărman, prințesă Țigan? Da Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, că nu te cred Nu te cred minți Dar uite, uite, ești un viteaz. Asta cavaler viteaz Cavaler, cavaler, da Vezi, hainele și calul sunt împrumutate de la Maria sa, împăratul Tatăl tău Iar eu, cu averile, nu prea stau bine Nu... Înțelegi? Chiar și așa! Mie îmi placi și vreau să te iau de bărbat! Da, da. Uf. Uf. Uite, prințesă, Ei. ies și cavalerii din peștera monstrului, da? Da, bine! Ei or să te conducă la tatăl tău! Aha. Vin și eu acolo după ce stau un pic de vorbă cu balaurul, bine? Bine! Sarcaniu! Ai văzut calul, Dant. Ce zgomotoasă și răsfățată e plictisea asta! Ne-am văzut! N-aș fi ținut-o aici pentru nimic în lume, dar voiam să mai întreagă plictiseala și. Mai nu încerca să-mi abați gândurile, Sarcanio. Nu te-ai ținut de cuvânt față de mine. Trebuie neapărat să te întorci în cea de-a șaptea lume! Nu! Nu! Nu! Te rog, calodoară! Da? Dăm voie să rămâi pe pământ! Jur! Că o să fiu cu minte de azi încolo. Nu te mai cred, nici în ruptul capului. Tu nu poți rebda să fii singur și cu prima ocazie, oriunde te-ai duce, ai face alte nebunii. Mai ai pana aia din coada regelui păsărilor? Da, ce cu asta? Ai putea face un lucru foarte bun pentru mine ca să nu mă mai simt singur și să nu mai răpesc oameni. Da, nu înțeleg. Ce vrei să fac cu pana aia? Uite... Dacă mă atingi cu ea după urechea dreaptă, imediat îmi va mai apărea încă un cap. Capul meu de acum și cu al doilea vor discuta între ele și eu nu voi mai fi trist niciodată. Așa că nu o să mai răpesc cu oameni sau copii. Te rog, vrei să-mi faci binele ăsta? Vreau. De ce nu? Mm. Ce caraghios s slâp! Sarcaniu! Sarcaniu, cele două capete ale tale se pupă și râd. Doamne, doamne, ceva ce nu mi-am închipuit niciodată. Dacă mă atingi cu pana și după cealaltă ureche, o să-mi apară și cel de-al treilea cap. Astfel o să fiu un balau respectabil cu trei capete. Bine, bine, uite, fie cum vrei tu, Sarcaniu, hai. Liniște, pe rând, nu în același timp. Ia uite! Eu și cele două capete mele două le vom mele distra de minune ca oameni. Sunt convins. Nu o să ne mai apuce tristețea mai apuce. Din, cauza din, cauza din, cauza din cauza singurătății. Mă lași să trăiesc în lumea ta. Te las, dragul meu prieten, numai dacă zbori cu toate cele trei capete ale tale pe un munte înalt. Vei dispărea pentru totdeauna din preajma oamenilor, ca să nu mai provoci scandaluri. Ai înțeles? Voi face cum zici tu, Calodant. Să te ții de vorbă, Sarcaniu. Adio pentru totdeauna. Ai grijă. Dacă ne mai întâlnim încă o dată, te trimit înapoi în cea de-a șaptea lume. Ai înțeles? balaurul meu cu trei capete s-a învățat minte. E destul de cum se cade în felul lui. He, dar să vedem acum cât de bun va fi împăratul cu mine. Prințesa mi-a arătat prețuirea ei. Uh -huh. Uh -huh. Îmi stă n de bine îmbrăcat ca un cavaler. Nimeni nu-și dă seama că sunt țigar. Nici Sarcanion nu m-ar recunoscut la început. Curtenii, în frunte cu mă așteaptă, mă laudă, mă aplaudă. La da, merit, merit, i-am eliberat eu pe toți sau nu? Corect! Cum necum, am scăpat țara de balauri. Asta -i. Vino! Vino, dragul meu, Calodand! Ești cel mai iubit oaspete din împărăția mea! Poftește, poftește Măria ta O să țin apoiez îndată Costumul de cavaler și calul Dar de ce, dragul meu? Păstrează tot Ți se cuvin laude, mulțumiri, Mă Mărite împărate, recunosc orice Dar costumul de cavaler Trebuie musai să-l dau jos Pentru că mă strânge <gânt> Nu mi se potrivește Sau mă stingherește nu, nu, Nici nu știu cum să zic Zic cum vrei tu Ți-ai câștigat dreptul ăsta, Calodant. Da, și pe mine m-ai câștigat de soție, vai, Calodant. Vai, prințesă, ești foarte frumoasă, ești foarte nobilă. Sunt onorat că ai vrea să-mi fi soție. Atunci, tată, dă da. poruncă să înceapă pregătirile de nuntă. Imediat! Da, încântătoare, prințesă, dar da, eu sunt încă prea tânăr pentru a mă căsători și... Da... Cum? Cum, Calodant? Nu vrei să te însori cu mine? Ba da, aș vrea... I-am făgăduit mamei mele când voi lua ca soție da. o țigancă din șatra mea și... Ah, Nu-mi vine să cred! Ah, Nu-mi vine să cred! Spui o prostie cât capul tău de mare! Prințese, draga mea, nu uita că tânărul ăsta te-a salvat din ghearele monstrului! Calodant, îți suntem recunoscători pentru tot ce-ai făcut, da. chiar și pentru... Că nu vrei să o iei de nevastă pe prințesă, unica mea moștenitoare. În semn de prețuire, vistiernicul o să-ți aducă un sac întreg plin cu monede de aur. Oh, vai, Maria ta, primesc aurul. A, a, a. E, și, și știi ceva? Dacă nu-ți e cu supărare... Dăruiește-mi totuși costumul de cavale. Acum nu mă mai strânge atât de tare Altău să fie costumul, Calodan Mulțumesc, Si Și încă 10 costume la fel de frumoase oh, oh, Mulțumesc Dacă mă gândesc bine, mărite domnule împărate Nu m-aș supăra să-mi dai de tot și calul împrumutat <laughs> Ați ascultat Călătoria lui Calodant În cea de-a șaptea lume Scenariu de Sanda și Vasile Socoliuc După un bas Țigănesc italian Distribuția a fost următoarea Calodant Marius Rizea Țiganul bătrân Mitică Popescu Îngerul păzitor Andrei Barbu Bătrânul din cea de-a doua lume Titi Dumitrescu Creatorul Constantin Codrescu, Balaurul Sarcanio, Mihai Constantin, Fetița, Ioana Simina Popescu, Băiețelul, Andrei Popescu, Regele păsărilor, Dan Condurache, Împăratul, Mihai Niculescu, Prințesa, Oana Răsuceanu, Redactor, Sanda Socoliuc, Regia de montaj, Dana Lupu și Monica Wilhelm, Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2006.